28. Ei utan tårar. Förbanden stod väntande, redo till strid. Folket avvaktade uppflugna på hästarna vidare order. Officerare kom, red från förband till förband och frågade om det trodde sig att kasta fiendens fors överenda, som hade dem kringränt med en stark kår, infanteri och artilleri. De krigare som trots allt fanns samlade runt pältäcknen och hörde frågan blev förbryllade. Vi frågar man oss nu, sade några dragoner från Albedyls livkompani. Gamla veteraner som slagits i ungen och på andra platser. Till förne har man oss aldrig frågat, utan det har hetat gå på. Åsikterna bland folket under standaren och fanorna var delade. Det var svårt att få något rakt besked. Det fanns de som ansåg att det var omöjligt att göra framgångsrikt motstånd på grund av utmattningen och alla sårade och obeväpnade. Därvid en fullkomlig desperation följa Tordu som omsider ut i ett oförsvarligt, ja okristeligt mord tagit sin ända. En del trodde att man visserligen skulle kunna slå fienden men tyckte att så mycket inte stod att vinna med det. För vart skulle man ta vägen efter ett slag? Andra förband sa sig vilja följa de andras beslut. En del var helt klart för att och gjorde sig klara för en genombrytning fast de inte heller visste vart åt marschen skulle ställas. Ryttarna i Albedils livkompani sa att vi kunde ej säga att vi skulle slå den men vilje göra allt vad mänsk och möjligt är. Även andra enheter ställde sig helt avvisande till tanken på kapitulation. Livdragonerna påstås ha förklarat att de hellre ville slåss till sista blodsdroppan än giva sig på diskretion. Ett förband som också förklarade sig villigt till strid var Åbo kavalleriregemente med den livländske majoren Erik Johan von Holten i spetsen. För alla dessa framstod riskerna med ett slag- som ett bättre alternativ än krigsfångenskap. Det var inte så underligt att vissa soldater hellre ville gå ut i strid än att bara ge upp. Behandlingen av krigsfångar under denna tid var i regel mycket inhuman. De fick exempelvis för det mesta inget underhåll av segraren. Det finns de som menar att det trots allt kanske var mänskligare att göra ner fångar på fläcken. Än utsättade dem för fångenskapens långa martyrium av hårt arbete, hungersnöd och sjukdomar. Det fanns inga erkända regler som gav fångarna något skydd eller några rättigheter. Och dödligheten bland dem var i regel mycket hög. Värst var det dessutom för manskapet. Medan officerarna för det mesta fick en betydligt bättre behandling. Officerarna vände åter till Levenhaupt som strax fann att de kom med ett svar som varken var hugget eller stucket. Själv tänkte han att de dunkla svaren som inte entydigt talade för kapitulation var komna ur förbandschefernas ovilja mot att låta den egna enheten framstå i dåliga dager jämfört med de övriga. Levenhaupt var klart missnöjd med de besked han fick. Och beslöt att utföra ännu en frågeomgång bland manskapet. Vad ville soldaterna nu göra? Han sände cheferna åter till sina regementen med uppmaningen att de i samband med frågandet skulle framhålla det ytterst allvarliga i läget. De höga officerarna red ännu en gång ut till raderna av män och hästar som väntade i sommarmorgonen. Nya diskussioner ägde rum. Både röster för och röster emot kapitulationen kunde höras ur leden. Det var helt klart att Levenhaupt sökte påverka manskapet i riktning mot dagtingan genom att få officerarna att ställa en ledande fråga och framhålla det mycket svåra läget. Det bryda folket visade nu ökat motstånd mot tanken att slåss. Rätt förklarligt, då deras högsta befäl gick i spetsen för defetismen. Vissa förband talade om att de inte tänkte låta massakrera sig. Andra teg och vägrade svara på frågan. Cheferna frågade rytteriet om de kunde gå med på att gå till attack mot det fientliga fotfolket. Parentes, Det egna infanteriet som egentligen skulle bära den uppgiften var ju så fåtaligt. Slut parentes.